Na Hajni azt imádkoztat, hogy, hogy, hogy, hogy, ne, vagy, hogy, is hogy Isten nem fejezi be ezt, hogy nem hagyd meg minket olyannak, aminek vagyunk, hanem, hanem így formál minket. És ebben a részben is ez, ez lesz, hogy igazából láthatjuk majd ákomnak a jelen fejlődését, láthatjuk az előző részekből, hogy honnan indult, és majd látni fogjuk, hogy hova jut el. Uh, ugye, hogy is tartunk, Jákob csalással megszerzett az első szülösségi áldást apjától, és ezáltal kiváltja Ézsau haragját, és uh, menekülnie kell uh, az édesanyja tanácsára, mert ugye Ézsau azt tervezi, hogy végezni fog vele, hogyha az édesapjuk meghal. Uh, az ürügy azonban, amivel elmegy, uh, amivel a kiadva egy ámásen, az az, hogy... Uh, hogy ö, nem szeretné, hogy ö, fogányfeleséget vegyen el ö, fogányfeleséget vegyen el Jákob, hanem, ö, és ez igaz is volt, de ugye nem ez volt a fő ók. és ö, Izsák elbocsátja őt, és paddán arámba küldi nagybátyához, hogy vegyen feleséget magának. És, és meg is árgya ezzel kapcsolatban, és ugye elindul gyalog, minden e, vagyon nélkül, egy tehát állatok nélkül, vándor a gyalog, ezer kilométert, és, e, és ugye az előző feliratot láthatjuk, hogy az út elején biztosítja őt arról Isten, hogy valóban ő viheti tovább az áldást, hogy ennek ellenére, hogy, hogy ilyen módon e, e, került hozzá, mégis, még, ugye Isten gondosodni fog róla, és, és és mögítheti tovább ezt az állást. És azt is megígéri Isten, hogy bele lesz, illetve, hogy gondoskodni fog róla, és visszahozza őt arra a földre, ahonnan szervezik az házába, És Jákob részéről pedig olyan ígéretet láthatunk, hogy megígéri, hogy aláveti magát Istennek, és az úgy lesz az ő Istene, és mindenből tizedet fogadni, amit ugye kap, kap Istentől. Mit tudunk eddig Jákobról? Mit tudtak eddig Jákobról? Na? Nem vagyunk olyan sok, mindenki mondja valamit róla. Ki volt Jákob? Nem szőrös, oké. Izsákpia. Tehát Aha. És mit tudunk a -e jelleméről? Igen, ez a neve jelentése is. Sarokfogó vagy csalú. És, és még mit, mit tudunk róla? Remlélkeztek. Még egy nem maga igen, ez, ez lehet, hogy ugye az előző részben volt, hogy, hogy úgy igazán Isten lerendelt a magát, tehát nem tudjuk, de hát a de hát könnyen lesz, hogy ez az nem így volt. Biztos, hogy volt nekem egy ilyen fejlődése. Ezt majd láthatjuk a továbbiakban is. És mit tudunk még róla? Ugye Izsó úrról olvastuk, hogy egy vadász volt. Jákob mivel foglalkozott? Azt olvasom, hogy egy szerint sátorlakó volt és meg ugye ő főzte az ételt, amikor, amikor megjött a testvére Ugye eddig Jákob azért ugye sok mindent átélt, annak következtében, hogy például ott volt akkor is, amikor Izsák vándorolt kúzról kútra, de, de ezt mind a szüleivel együtt élte át, a családjával együtt. Ugye a szüleinél lakott, még nem, nem tudjuk pontosan hány éves volt, de hogy Michael beszéltük, ugye a sok kommentár szerint, mert ilyen 70 körül volt, és még jó, akkor ugye tovább éltek az emberek, tehát két-két és félszor annyit még, de, de hogy ö, szüleivel lakott, nem volt felesége, pedig azért már ugye benne volt a korban. Tehát ugye az édesapja is azért 40 éves korábban házasodott. És ugye Jákob vágya jó volt az, hogy az első szüdyottségi jogot szeretne, ezáltal ugye részesülni az áldásban, illetve részesülni Isten tervében, tovább ezt a vonalat, mert látható, hogy Ézsó egyáltalán nem volt erre méltó, meg nem is érdekelte, úgyhogy ez Jákobnak jó volt az a vágya, csak az nem volt jó, hogy ezt végezitte. Fúfangos volt, kiáltotta út. és utána az anya segítségével az édesapját is és ki másokat, csaló volt, mondtátok a neve jelentése is, is ez. E, és, e, és eddig jó lel jó volt, minden a volt, az a szülei gondoskodtak róla, de most így hirtelen változott a helyzet, egyedül van, vándorolnia kell, nagy távot, nincsen semmi, az ígéret otthonja, de, de azon kívül is nincs meg nincs, nincs, az, a, az a biztonság, amit korábban megszokott és uh, ki kellett lépni a komfortzónájából, és, uh, és most ilyen független életre lesz, ez egy igazi váltás. És az új helyzetben szüksége van Istenre, és, uh, és uh, Isten pedig elismeri urának, ugye erről volt az fejezet, hogy, hogy vele kezdi az új életszakaszt. Így válj neki az ismeretlen jövőnek, hogy, hogy uh, Istennel szövetséget köt. És nézzük meg, hogy hogyan változott az ő jelleme, miután alávetette magát Istennek. Ugye eddig, eddig ezt nem olvashattuk, és most alávette Istennek, és így néz a jövő elé. És hogy hogyan jut el odáig, hogy ő lesz Izrael, azaz a 12 törzs atya, választott nép atya, és hogyan, hogyan tudja ezt a nevet majd így később maga mögött hagyni, ami azt jelenti, hogy csaló és szerintem szóval nem sokat tanulhatunk az ő fejlődéséből, Úgyhogy nézzük is meg az első verset a 29. fejezetben. Jákob ezután útnak indult, és elment a keleten élő népek földjére. Most a térkép meg van fordítva, de az a lényeg, hogy kb. a tenger alsó vonala, vonala annak, a, annak a hosszabbításában van bérsebe honnan indult, és körülbelül a földközi-tenger északi részének a meghosszabbításánál van Pátanárán. Meg egy kicsit keletre is kell menni, de, de ez, ez körülbelül egy 1000 kilométeres táv. És azt olvassuk, hogy, hogy elmegy és, és meg, is, meg is érkezik majd. És úgy, Isten gondoskodik róla az úton, tehát már-már már itt tapasztalja, hogy, hogy először van így egyedül, úgy igazán mármint, hogy teljesen elválasztva, nem, nem támaszkodhat a szülői e, vagyonra, meg az ellátásra is. És e, Isten gondoskodik róla ugye, a vándorlás alatt, hogy van, van mit ennie, és e, biztonságban megérkezik. És az, hogy a keleten élő népek, ez egy ilyen gyűjtőfogalom. E, mit lakott... E, Korábban ugye lábán is a bátyja, akiről tudjuk, hogy erős sokon is szállak kötötték az egész családhoz, mert már Héla Ábrahám testvéreinek az leszármazottja is. Most nem akarom az egész család felvázolni, mert azért elég hosszú és már eléggé lent vagyunk, már a déd, meg nem tudom hányadik generációnál. De de ugye itt lakik e, lábán is, e, Rebeka bátyja, akihez ugye először Gizsák e, küldte őt. És, e, és ha emlékeztek esetleg, Ábrahámnak volt egy második házassága, és ezáltal születtek Izsáknak féltestvérei, e, és azt olvastuk ott, hogy ezeket a féltestvéreket Ábrahám e, oda küldte, keletre, ezt nem tudjuk pontosan, hogy hova, ez a keleti mondom, hogy egy gyűjtőfogalom, de valahol ők is, ők is ott éltek. És, és, és ugye Ábrahám is innen származott Úrgazdim az, az itt volt ennek a közelében, és Isten innen hívta el, és most Jákob is eljut ide. Nézzük meg a másodiktől nyolcadik verseket és látta, hogy egy kút volt a mezőn, és három júnyáj heverészet mellette. Abból a kútból itatták a nyájakat, nyályok, és a kút egy nagy kő volt. Amikor minden nyáját összetereltek, akkor szokták elgördítani a követ a kút szájáról, hogy megitassák a juhokat, azután visszaszokták tenni a követ a kút szájára. Jákob ezt mondta nekik, Hova valók vagytok, barátaim? Azok ezt felelték, háránélk vagyunk. Akkor megkérdezte tőlük, ismeritek-e lábán Náhor fiát? Azt felelték, ismerjük. Majd ezt kérdezte, jól van így. Azok így felelték, feleltek, jól van. Nézd a lánya rá, ha lépten jön a juhokkal. Itt jön a juhokkal. Ekkor így szólt, hosszú még a nap, nincs itt az ideje, hogy betaradjétek a jószágot. Itassátok meg a juhokat, azután menjetek, legeltessetek. De azok ezt feleltek. Nem tehetjük, amíg minden nyájat össze nem terelnek, és el nem gördítik a követek út helyáról, hogy megítathassuk a juhokat. Ugye a korábbi fejezetekben láthattuk, hogy milyen nagy érték is a víz, meg a kút így a közel-keleten, hogy vizsáknak hányszor kellett lakóhelyet váltani, mert kisejtották az általa ásott kutakat. És ugye ő békességre törekedett, és, és inkább, inkább továbbándorolt. És ezt a kutat láthatjuk, hogy elég sokan használták, hogy nem csak egy, egy pásztor, hanem így mindenféle helyre jöttek az emberek a közelből. Ugye láthatjuk, ezek a hárámiak voltak. Hárán egyrészt Ábrahám testvére volt, és tőle számodott lót is. Másrészt hárázani város is volt, gondolom amit a a település, mert ez, vagy ez, a, ez egy az a vidék, ami, ami jelenti, hogy a hárán miatt voltak, de hogy ugyan sokan használták ezt a, ezt a kutat. És, és az, az volt, hogy az emberek bevárták egymást, mert olyan néhéz volt a kő, ami rajta volt a kúton, hogy közös erővel tudták csak elmódítani, és így bevárták egymást szépen a, a nyájak, vagyis a pásztorok, ahogy megjöttek a nyájakkal, és amikor oda mindenki, akkor megvitatták szépen jóokat aztán visszarakták a követ, és akkor úgy mentek tovább. És azt láthatjuk, hogy már, már bizonyos nyájak itt vannak, de, de még nem érkezett meg mindenki. És... és Jákob megtudja a pásztorokról azt, hogy, hogy jó helyen van azt, hogy éd a nagybátyja, és hogy, és, hogy megtudja, hogy van a lánya például. Ugye ezeket ő nem tudta korábban. Nem, nem volt olyan a technika, mint most, hogy na most akkor felhívjuk a nagybácsit, hogy mi újság van ott, hanem, hanem ezzel kilométer a tőle őket, és igazából és nem volt meg az a, az a kapcsolat. Nem tudhatott semmit úgy igazán, hogy akkor most pontosan hol él. Azt tudta, hogy korábban hol éltek, de, de azt így csak a édesanyja elmondásából. Nem tud, hogy pontosan hol élnek. Él még egyet a lábán. Van, van a lánya. Mert az azért, mert hogy feleséget vegyem. Tehát azért voltak volt kérdőjelek bőven. Elugrott az ismeretemben de ezt uh, engedelmességből tette. És uh, tényleg egyáltalán semmi felől nem biztos, viszont Isten megígérte neki, hogy vele hogy lesz és gondoskodik. És uh, valószínűleg a ti életetekben is volt, vagy van, vagy lesz ilyen helyzet, hogy egy, -egy ismeretlen áll előttedek és, és ki kell lépnetek valamiből. Lehet ez, ez akár egy lakóhelyváltás, akár az, hogy ilyen az, mint, mint Izsáknak, ami volt, hogy elhagyja a szülői házat, akár az, hogy egy, egy házasság, szintén nagy dolog, vagy, vagy egy haláleset. Ezek mindig, mindig olyan időszakok, amelyek, amelyek egy új időszak elé állítanak minket, és, és ismeretlen a, a jövő. És Jákob ebben a helyzetben egy, egy ilyen új, ismeretlen időszak kezdet, akkor úgy döntött, hogy ezt ő Istennel fogja e, megharcolni, Istennel fogja végigvinni, Istent követve, és, e, és e, vele együtt megy, bele ezekbe az új dolgokba. Ez egy tök jó példa szerintem, Jákob, hogy, hogy jó mindig Istennel vérakni a jövőnket, e, bármi is vesz minket körül. Azért gyakran együtt hogy nem ismerjük a jövőt és a miatt. És Jákob meg de és vele vele. Na de itt Jákob meglátja azokat, akiket keresett, és nem sokára megláthatjuk, hogy, hogy az mit, mit is váltott ki benne, hogy hogyan ugyan élt ezt át, találkozik Ráhell-lel. 9-12. versek. Még beszélgetett velük, amikor megérkezett ráhell az apja mert ő legeltette azokat. Amikor Jákob meglátta Ráhelt, anyabátyának lábának lányát, és a anyabátyának lábának e, a juhait, oda lépett Jákob, elgörítette a követ a és megitatta a anyabátyának lábának a juhait. Jákob aztán megcsókolta ráhát és hangosan sírásra fakadt. Jákob elmondta Ráhának, hogy ő rokona az apjának, mert Rebekelnek a fia. A lány akkor elszaladt, és elbeszéltett az apjának. Szép belépő, nem? Tehát, hogy Jákob egy igazi, erős ember, egyedül leteszi azt a hatalmas követ, amit máskor ö, többen szoktak. És ö, ez azért szép, szép megjelen is egy, egy lány előtt, nem? Tehát így, így kell. És, ö, és ő ütatja meg a, a juhokat, ö, nem, nem, nem arra hennek kell. Azért ez mutat valamit nem, hogy Ráhel hozzá a juhokat. voltak ebben a családban. Korábban a Rebeka volt, aki hozza tevéket, és, és ugye szépen mericskéli a vizet, nem tudom hány óráig. Most meg, most meg Ráhel a nagy bástor, hogy hatalmas nyájat. Nem voltak elkényeztetve. Nem ilyen látott juták voltak, akik csak a körmükkel foglalkoztak, meg a ruhákkal. És, és hát jákon meg rögtön még csak olyan ráhet. Ezek szerint Ráhelt ugye nem volt elfájtolózzal, mint ahogy ez, ez szokás volt. Illetve így pedig is előbb előbralkottak az, az érzések. Ez látszik abból is, hogy sírni kezdett utána. sokat gondolgatom ezen, hogy miért is lehetett ez, hogy a ő sírt. Azt azért tudjuk róla, hogy ő egy ilyen érzékenyebb ember volt, jó volt a nagy nagybott kemény, Jákob meg a, meg a szelügy sátor lakó. És, és azért, csak belegondoltak, Jákob nagyon sok dolgon ment keresztül. Tehát egyrészt ez neki egy teljesen új szituáció volt, hogy hát minden úgy volt neki, ott kellett hagyni a családját, egyedül vándorult és akkor út az ismeretlenbe, és hát ez egy óriási megkönnyebbülés volt, hogy tényleg élnek a rokonai, és találkozhat velük, Isten megtartotta az ígéretét, fű volt hozzá, és, és, és ez hatalmas dolog, mert e, ja, hogy, hogy Isten megtartotta az ígéretét, hiszen, hiszen ugye tudhatjuk, hogy e, Jákob korábban úgy szerezte meg az első születségi áldást, hogy csald, és ugyan neve is ez, hogy, hogy, hogy csaló, és és ennek ellenére, hogy, hogy ő így élt, vagyis hogy ilyen dolgokat tett a, a múltjában, Isten mégis gondoskodott róla. És, és ahogy egyedül vándorolt, azért sok mindent megéhetett az alta hónap alatt. Például ugye, kapott kielentést Istentől, és azért biztos sok minden gondolkozott, és uh, ugye ott volt, az is, hogy menekült Ézsó elől, és most hirtelen menedéket talált, és azért ismert, hogy feleséget találjon, és egy ilyen szép, szép lehely talál. Uh, tehát azért Én nagyon sok érzelmi hatás lehetett, és ez most hirtelen szerintem így kijött rajta, ami, ami így benne volt. Szerintem mindenképpen ez volt a legnagyobb, hogy, hogy Isten előtt tehát, védkezett, és, és Isten mégis gondoskodott róla attól függetlenül, hogy, hogy ő mit csinált. És, és Isten el tudja fedni a bűnét, és, és, és csak Jákob megtapasztalhatta Isten szerete gondoskodását. És, és tök jó látni, hogy nem érdemel szerint bánt vele, hanem, hanem, hanem megtapasztalt ezt a szerető gondoskodást, és mi is ugyanazt élhetjük meg, hogy velünk se úgy bánik Isten, ahogy megérdemelnék. Hogyha mondjuk úgy bánna velem, akkor nem is tudom, hol lennék. De annyira jó látni, hogy mindig gondoskodik rózunk. Gondoskodik a tanulmányainkról, vagy nem tudom azt, hogy hol lakjunk, mit tegyünk. Biztos minden értök életében vannak ilyen dolgok, amiben jobban megtapasztaljátok, hogy gondoskodik rólatok Isten, és, és olyan jó azt látni, hogy gondoskodik mindenről, amire igazából szükségünk van, pedig annyira nem érdemeljük meg, hogy ugye, egyáltalán szeressen minket, és ez a szeretető gondviselése körülvesz minket. És jó azt látni, hogy az ő szeretete függőtlen teljesen attól, hogy mi mit csinálunk, mit csináltunk a múltban, és, és hogy még mennyi bűn fogunk elkövetni a jövőben, amivel uh, szintén csak fájdalmat okozunk neki. Hogy így, Isten ezt mindegyben látja, és mégis szeret minket, és nem ezt szerint bánik velünk. És ezt most itt uh, Jákob is megtapasztalta, és, és szerintem ez is egy erős tényező volt abban, hogy ő ott, ott elkezdett sírni. Itt én összetört. És... Uh, olvassuk tovább. Amikor Lábán hallotta a hírt e, Jákobról, Húgának a fiáról, eleje futott, megölelte, megcsókolt és bőrzette házába. Ő pedig elmondott mindent Lábánnak. Lábán ezt mondta neki, bizony az én csontom és húsom vagy te. Jákob aztán ott lekott nála egy hónapig. Akkor Lábán ezt mondta Jákobnak, ha rokonom vagyis, nem kell ingyen szolgálnod nekem. Mondd meg nekem, mi legyen a béred. Volt pedig Lábának két lánya, a nagyobb a neve Lea, a kisebbiknek neve Ráhel. Lea gyengeszemű volt, Ráhel pedig szép, szép termetű és szép arcú volt. Ezért Ráhel szerette meg Jákob, és ezt mondta, szolgálok neked hét esztendeig, a kisebbik lányodért Ráhelért. Lábán szeretett a fogadja az unok öccsőt, befogadja őt a, a házába. Uh, ugye... Ugye tudja, tudja lábán azt, hogy, hogy szoros sokon is szállak, fűzik hozzá, és ennek megfelelően fogadja. És Jákob elmondja neki az úti célját, hogy, hogy feleséget keres, azért jött ide. Tehát nem elég ismerős neki a szituáció, hiszen annak idején Ábraham szolgája is, is hasonlóan jött, hogy Izsáknak feleséget vigyen, és ugye akkor ment el Rebeka, és most, most Rebekának a testvérének a a fiát látja visszatérni hasonló kéréssel. Úgyhogy biztos hogy egy ilyen örömteljes dolog lehetet neki, hogy na no, azért még <gül> testvérem gyermeke. És a, és a házasságköltés, ugye szokás volt az, hogy a férfi ajándékot ad a leendő feleségének, illetve a családjának is. Ennek a cél az volt, a, hogy, a, hogy ajándékot az elendő feleségének, hogy esetleg ő meghalna, akkor, akkor így legyen miből megélnie, hogy uh, uh, gondoskodva legyen róla, vagy hogy meg tudjon élni, igen, legyen vagyona, illetve akkor, hogyha esetleg elhagyná őt. Ez, ezért volt fontos az a mátka pénz, illetve azt is láthatjuk a családnak is, is szoktak adni. Ha visszaemlékeztek arra, amikor Ábrám szolgálója jött azért, hogy elvigyel Rebekát, akkor is rengeteg arany percet meg mindenféle ajándékot hozott, és, és, és ezzel biztosított ezt a, a márkapénzt, amit ha belegondoltak egy tök jó dolog, hogy, hogy meg, megélhetsz akkor is a, a feleség, hogyha esetleg meghalna a férj, és egy ilyen felelős dolog volt. Viszont, Jákob meg hogyan jött oda? Milyen volt neki? Semmilyen. Így van. Nem, nem. Igen, tehát itt a voltam, ez jó, ezt váskafézek. Nem, tehát azért. Uh, valóban, így uh, nem tudott mit adni. És, uh, és ezért uh, Jákob akarja dolgozni és 7 év munkát kevés, vállal, és ez, ez nem kevés. Tehát euh, oké, okay, hogy kétszer annyi ide életek akkor az emberek, de az idő jönt gyorsabban. Tehát a 7 év akkor is 7 akkor is év, és 7 év kemény munka. Uh, besületes és, és elszánt volt, hiszen, hiszen uh, ő ajánlott ezt a 7 évet. Nem a, nem a lábán mondta, hogy hét év az ára, hanem Szijákó mondta, hogy ő hét évet fog dolgozni. És, és ebben nem volt semmi ügyeskedés, mint hogy a korábbi, korábbi életében ugye jellemző volt esetleg. Hét év kemény munkát vállal, és nem megszöktetni, vagy ára akarja, hanem, hanem keményen meg akar dolgozni ezt És Ugye az, az olyanokból nem szokott jó házasság születni, hogyha a szülők akaratlan megengedélye nélkül csak megtöltödik a lányt, és akkor milyen hirtelen döntésből. És, és hogyha ilyenek vannak, az nem születik jó házasság, de itt nem ezt láthatjuk, hanem azt, hogy Jákob igenis megdolgozik, és 7 évet ott van. Hogyha belegondolunk azért, hogyha jól alakulnak a kapcsolat, jól egy kapcsolat, azért én átlagosan egy-két év alatt, most mondjuk, hogy három év alatt össze szoktak házasodni a felek, hogyha így megvan, megvannak a feltételek, és azért hét év, hét év az, az sok idő ilyen szempontból, és nagyon becsülendő, hogy egy férfi nyit tud várni a feleségére, ez, ez nem kis dolog. Nagyon el, elszánt volt, és, és, és tisztelte is, mind ráhez mind az édesapját, és tudja, mit akar. És már ebben is látható a fejlődése, hogy, hogy nem ügyeskedni akar, hanem igenis ledolgozza a hét évet. És így lefordítva hogy a mai dolgokra, hogy nekünk is fontos, hogy amikor megházasodunk, akkor, akkor biztosak legyünk, persze abban, hogy mi is akarjuk, de, de hogy a másik fél valóban elkötelezette, valóban elkötelezette irántunk, és az, az féli. Úgyhogy, felígtam, hogy lányok, de beszéljétek meg, hogyha, hogyha találkoztak valaki ilyennel, aki, aki ennyire... Hajlandó párni érthetek is és megdolgozni, és az urat féli, meg így próbálkozik keményen. Uh, okay. És uh, átok mi pedig legyünk ilyen férfiak, akik hajlandóak vagyunk várni, és uh, akik nem, nem játszhatodunk a lányokkal, hanem, hanem komoly szándékkal kezdeményezünk. És uh, hajlandóak vagyunk sokat dolgozni a feleségünkért. Petivel tegnap beszéltem kicsit erről a történetről, és, és akkor ő mondta, hogy azt mindenképpen mondjam el a Gyügyi Lassi példáját. És e, tudjátok, hogy, hogy ő volt 26, amikor Lilla volt 16, és, és akkor, akkor ismerkedtek meg, és körülbelül 6 évet kellett várni a Lilára, Lillára, ami azért elég kemény idő, úgyhogy de nem, nem csak régen voltak ilyenek. De. Vannak élő példák is előttünk, úgyhogy érdemes várni, és jó meggondolni azt, hogy milyen házasságban ugrunk bele. Lábán ezt felelte. Jobb, ha hozzáadom, mintha más emberhez adnám. Maradj nálam! Így szolgált Jákob ért hét esztendeig de ez csak néhány napnak tűnt neki, annyira szerette őt. Lábán belemegy az egyességbe, e, figyelesen adja hozzá a lányát az emberhez, e, Jákob pedig úgy annyira szerelmes volt, hogy gyorsan eltelt az a hét év az ő, ő szemében. És fontos megfigyelni, hogy lábán nem tesz egyéb kikötést, vagy nem mondja, hogy nem, hogy ez hogy szolgás a hálasság, ennyi, belevegyegzik, hogy ez elég tisztán, hogy ráhelért. Hét esztendeig kimondja. Utána Jákob ezt mondta lábának, miután letelt a hét év. Add a feleségemet, mert letelt az időm. Hadd menjek be hozzá. Lábán össze is gyűjtötte annak a helynek valamennyi lakóját, és lakodalmat rendtett. De amikor este lett, fogta a lányát leállt, és őt vitte be hozzá. Jákob is ment hozzá, lábán a szolgálóját, Zilpát lányának adta a szolgáló úr. Jákob csak reggel látta, hogy Lea van vele. Még miért megnéznék ezt a kemény esetet. Ugye, Jákob úgy szólítja ráhet már, amikor lábánnal beszél, hogy, hogy ő a, feleség, hogy a felesége. Uh, igen, ott a feleségem, a így van benne. Uh, ez, uh, ez azért van, mert a egyesség olyan erős dolog volt, hogy, hogy, hogy már feleségének szólította igazából. Volt ilyen törvény is egyébként, hogy ha uh, egy menyasszony meg, megcsalja a vőlegényét, uh, akkor meg kell halnia neki is, meg annak az, is, akivel megcsalra. Tehát ez már egy igenis erős kötelék, hogy, hogy jegyesek itt az Ó Szövetségben. És ezért szólítottam már, hogy adja hozzá a feleségét. És, és már az, az is ilyen fura, meg lábám jellemét mutatja be, hogy, hogy nem az van, hogy akkor letelik a hét év, és akkor lábám, na megszervez az eskült, és akkor na itt van, itt van Ráhel, eh, itt az, meg az áldásom. Hanem, hanem hogy Jakobnak kell emlékeztetni a lábánt arra, hogy le lehet a 7 év, kérem azt, amiből megegyeztünk. És, és aztán a, kijön a fekete leves, lábá átviszi be, és, és hát tudjuk, hogy Jakob nem őt szerette, rákház szerette. Rá erről olvastuk, hogy gyönyörű volt. Az első pillanatban beleszeretett, még uh, engesszemű volt, és uh, ez itt nem azt jelenti, hogy rosszul látott, hanem azt, hogy kevésbé voltak a szépek a szemei. Uh, abban a mondatból is kiderül, hogy egy mondatban említve ezt, hogy Ráhel szép volt, leagyegengeszemű. <síns> uh, és... Uh, és ugye Jákob Ráhelyben volt szerelmes, és most uh, csalódnia kell. Azért is telt neki az, az a hét év olyan gyorsan, mert, mert annyira szerelmes volt. És olyan uh, fejmelő kérdés, hogy, hogy miért nem vette észre. De ennek több oka is lehet. Egyrészt levézés kívül még, még, még Ráhelyen ülott. Uh, persze pontosan nem tudom, hogy akkor hogyan ment a, ez a ceremónia, uh, de de lehet, hogy akkor még ugye abban tudatban volt meg. Hát miért, miért is feltételezte volna Jákob azt, hogy, hogy meg akarja őt csapni akarja őt a, a leendő nagy leendő apus. Köszi. És ö, hát egyrészt az, hogy ugye akkor találkoztak, vagy akkor vezette be ö, az Édesapja a láb, amikor, amikor me, t -t, meg volt az esküvő, és oda a, a, a szobába. Tehát könnyen lett, hogy fátyol volt rajta, több mint valószínű. Este volt, sötét lehetett, és azért az esküvőn szokás alkoholt inni. Szóval ez a három dolog együtt könnyen, <gül> és még a negyedik, hogy Jákobnak ugye, amit egy korábban mondtam, hogy Jákobnak semmi oka nem volt feltételezően azt, hogy most át, fogja, át fogják tenni. Ez a, ez a négy dolog így összesen uh, elég ahhoz, hogy, hogy ják ne ismerje fel azonnal, mert oké, hogy talán hallja a hangját, hogy ez más, de hát nem biztos, hogy akkor felismerte, tehát lehet, hogy tényleg volt azért benne egy kis bor. És... Uh, és akkor másnap jön ez a hirtelen meglepődés. Hát a, durva lehetett felébredni, és felézmény az igazságra, hogy de jó, ért ki van mellettem. Elég rossz, hogy érezhatta magát, teljesen átverve, biztos, hogy feldúr volt, de az is valószínű, hogy, hogy ez jutott Ekkor, vagy, vagy később az, hogy, hogy, hogy voltak benne ezek az érzések, hogy, hogy igazából ő is, ő is ugyanezt tette korábban az apjával, hiszen eh, ahogy, ahogy becsapta, eh, így eh, fájdalmat okozott neki. Úgyhogy eh, elég azt fírezhette magát, és ez igazából senkinek sem volt jó, mert Leo is tudta, hogy, hogy Jákob Ráhábe szerelmes, és eh, Ráhánek is biztos nehézeltet az egész, Uh, viszont én biztos vagyok benne, hogy nem azért engedte meg Istenet az egészet Jákob életében, hogy nagy na egy jót nevessen rajta, hogy na visszakaptad azt, amit te csináltál hanem, hanem sokkal inkább arra gondolok, hogy azért engedte meg ezt Isten az életében, hogy formálja a jellemét és emlékeztesse arra, hogy soha többé ne csaljon az életben és ez igazából sikerül is Ugye Jákobnak később új neve lesz e, és általában a név az kötődött ugye a jellemhez és, e, és ez csak úgy látott, hogy a régi én az teljesen e, megváltozik és, e, és ez az esemény nagyban hozzájárult ehhez, ugye nagyon-nagyon fájdalmas tett neki ez, meg csalódás, hogy 7 éve dolgozott igazából semmiért, jó nem semmiért, de nem, az, nem azért amit várta és átverték. De, de Isten felhasznál néha ilyen dolgokat az, arra, hogy formálja a jellemünket, és, és, pont, és ő pontosan látja azt a célt, azt, kell, majd akarja, hogy mi váljunk. És oda akar minket eljutazni. És ezt mi nem látjuk, hogy ő hova akar minket eljutazni, ezt ő látja, és, és pontosan ennek megfelelően enged meg dolgokat az életünkben. Úgyhogy, ezzel nem, ezzel nem kell lázadnunk, mert a nevelése is, és az ő szeretetének a jele. Az, hogy, amit az előbb láttunk, hogy Jákobról gondoskodott Isten annak ellenére, hogy nem érdemeltem meg, az ugyanúgy az ő szeretete, mint az, hogy megengedett, megengedett az életében azt, hogy egy ilyen nehéz dolog történjen. Mert, mert ez által neveli. És pont erről van egy ilyen ö, része zsidók ö, levelében, hogy, hogy, hogy fontos a, a nevelés. Zsidó 12.5-11. Fiam, nevezd meg az úr fenyítését, és ne csüngedj el, ha megfettéged, mert akit szeret az úr, azt megpenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fia, fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáitok, apáink fenyítettek meg minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell -e sokkal inkább engedemeskednünk a lelkekatjának, hogy éljünk. Mert ők rövid ideig, saját elgondolások szerint fenyítettek, ő pedig jobbunkra teszi ezt, hogy szentségben részesüljünk. Millalatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendezesnek, hanem e, keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megeződnek ne, általa. Jó, elég sok minden van ebben, és azért kicsit félelmetes belegondolni abba, hogy, hogy igen, hogyha hogy azt szeretnénk, hogy Ista jelleme, Kiformálódjon bennünk, akkor, akkor törnünk kell azt, hogy Isten megfejlít minket néha, és, és megfed minket. De ebben is az ő gondoskodását láthatjuk, mert, mert mi azt is olvashatjuk, hogy milyen az a fiú, akit nem fejlít az apja. Még bizonyából úgy is nézhetnénk, hogy milyen az apa, aki, aki nem feddi a fiú, az, az igazából nem foglalkozik vele. És euh, még ez, hogy, euh, hogy ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, partyak vagytok, nem pedig fiak. Úgyhogy, ha igazán Isten fiai akarunk lenni, akkor, akkor így tűnünk kell, ez pedig néha nagyon nehéz, néha fájdalmas, de ezáltal Isten kiformálja azt, ami, amit lát már bennünk, amivel fogunk egyszer válni. És, és ő már erre tekint, és ennek megfelelően avatkozik be az életünkbe, és ezt mind szeretettel teszi. És uh, ugyanakkor ott van az ígéret is, Jákob életében, hogy Isten mindig vele lesz, mindig Isten mindig gondoskodik róla, és, és ezt meg is valósítja. Tehát ezt, ezt a fenyítést így nem kell egyedül elviselni, hanem Isten azon mellett és támogatja őt, és, uh, és megtapasztalja az ő szeretetét és gondoskodását, Uh -huh. és uh, még a Jeremias síralmaiba is van egyébként egy ilyen igeves, ez uh, az, uh, hogy jó, ha férfi már ifjúkorában igyát hordoz. Szóval, ugye ez a akkor szereti igazán a fiát, hogy a neveli, nem pedig akkor, hogyha megenged neki mindent. Na de nézzük meg, hogy hogyan reagálják. Ja. Jákob erre. Akkor ezt mondta lábának. Mit tettél velem? Hát nem ráhelért szolgáltam neked? Nálad? Miért csaptál be engem? Lábán így felelt. Nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket, az első adjuk adják férhez. Tördsz el ezt a lakodalmi helyet, aztán neked adjuk most is szolgálodért, ha a másik hét szendeig szolgálsz nálam. Hát kemény. Ugye Jákob számon kéri e, lábánt, de, de nem tovább nem megy. Hét évet dolgozott, úgymond feleslegesen, ő nem le akarta, és e, lábám hét évet, hát évekötzi a szabályokat, hogy ez náluk vagy megy. <gül> ja. Hát, hát e, érdekes, hogy ez most az a szemben, mint amikor kisgyerekekkel játsztunk, és akkor mindig kitaláljanak új szabályokat csak azért, hogy ők nyerjenek mindenképpen. És bárhogy is játszunk, ők fognak nyerni. Ez kicsit-kicsit ilyen, hogy nem tethett Jákob semmit. És becsapta lábán Jákobot, hiszen nem volt ilyen szabály, nem volt ilyen szokás legalábbis erről semmiképpen nem adott jelzést, hanem megvolt a, a szerződés elég tisztán, hogy, hogy ráért dolgozik az, hét évet, az első 7 évet. És uh, azért egy kis öröm, hogy most, most máshogy zajlik, nem azt, hogy Megint 7 évet dolgozik, és akkor majd megkapja Ráhát, hanem egy hetes ilyen esküvő, meg, meg nászult, és akkor utána már is megkapja Ráhát és feleségnek. Tehát nem kell újabb 7 évet várnia, viszont újabb 7 évet kell szolgálnia. És egyébként itt tehette volna azt Jákob, hogy na, megvan a két feleség, megvan Ráhát, akit szeretett, mert ledolgoztott a hét évet, amit el az megbeszélt, na, akkor most elmegyünk tehát a Viszont mit látunk? Ledolgozza ezt a hét évet. Komoly, hogy, hogy megváltozott, nem? Tehát, hogy annak idején nem vártam meg azt, hogy, hogy Isten végezze el azt, hogy ő legyen az elsőszülött egységi jogokkal felhatalmazott, aki viszi tovább az áldást, hanem, hanem saját maga akart ezt megoldani. És, és ügyeskedett, és, és csalt. Most pedig Látjuk, hogy használt a fenyítés az életében, meg használt az, hogy, hogy Isten meglátogatta őt, és, és valóban e, hűséges volt az ígéretéhez, amit, amit e, tett e, a vándorlása alatt, hogy hogy, lesz, hogy Úr lesz az és, és Annyira jót látni, hogy fejlődik, és igaz, és, és Isten van, van lehetőségünk megváltozni, és elhagyni a régi, régi dolgainkat, a régi jellemvonásainkat, amiket utálunk magunkba, és, és tovább továbbmenni, és, és egy olyan jellem, jellemünk lehet Isten által, ami, ami tök jó. És, és Isten már ezt látja, és, és, és azt akarja, hogy olyan is legyen. És, és hogyha hagyjuk, hogy, hogy megfenyítsen minket, amikor, amikor szükséges, akkor el is tudunk ide. Tehát látjuk a gyümölcsöt, látjuk, hogy, hogy miért széljenek az egésznek. És... És ugye azt láthatjuk, hogy, hogy több nejűség e, van. Ugye korábban Ézsóknál láthattuk ezt, hogy elvette ezt, levette azt, aztán, hogy na, akkor még apukának örömet szerezzen, hát, ha még le, lehet első szület, még, még megpróbált ügyeskedve egy rokont is szerezni, csak hát nem a jó rokomzett <gül> e, meg Tehát volt neki pár felesége, e, illetve Ábrahánal is láthatjuk, hogy volt egy szolgálója, akivel ugye lefekült, de, de őt ugye később el is, el is küldte, tehát ő nem nevezhető feleségnek. Itt igazából két egyenrangú feleség felesége lett, Lea és és, és nem Jákob akarta nem Jákob akarta több feleséget, hanem csak belekerült ebbe a helyzetbe lábán, csalással révén. De hát ez így nem, nem lett egy egyszerű helyzet. Leo is pontosan tudta, hogy Jákob nem szereti őt úgy, ahogy egy férje feleségét, és, és ezt a következő versekben majd láthatjuk is, hogy, hogy, hogy mi, mik mentek be vég le van. Rá, és ráhának sem volt jó, mert ráhának meg lehet egy konkurencia. Mert hát nyilvánvaló, hogy, hogy Jákobnak kötelessége, hogy, hogy mind a két nőt boldoggá hogy mind a kettőről gondoskodjon. És, és meg még kell még plusz hét éve dolgozni, azért az sem elhanyagolható. Úgyhogy. Úgyhogy nem, nem, nem volt könnyű neki. Nézzük meg, hogy, hogy mit olvasunk a poligámiáról, az a több nejűségről. ez Az öt Mózesben van erről szó. Több, és nézzük, 21. Fejezet 15-17. Ha valakinek két felesége van, és az egyiket szereti, a másikat pedig gyűlöli, és ha fiút szül neki, mind a szeretet, mind a gyűlölt, de a gyűlöltnek a fia az első szület, akkor ha majd felosztja a birtokát a fiai között, nem teheti első szülöttjével szeretett feleség piet a gyűlöltnek a fiával szemben, aki elsőnek született. Hanem a gyűlölt feleség piet kell első születnek elismernie, és annak kétszeres részt kell adnia a mindenéből, mert férfi erejének első termése az, ült illeti az első szülöttségi jog. Hm. Tehát, Hiába, hogy a férfinak, Jákobnak két felesége volt, és az egyiket jobban szerette, mint a másikat, nem kivétel szedett vele, vele úgy, hanem, hanem valóban az első születség az első szülött fiúnak, fiúra száll, és ugye ebből az egész törvényből arra is következhetünk, hogy, hogy azért a feleségével is egyedül módon kellett, bánnia, hogy nem kivételezhetett velük, hanem ha érdemileg nem is ment, hogy, hogy egyformán szeressé őket, de mégis egyelő, egyelően kellett bánni, bánnia velük, és, és hát azért ez keményre tett. Tehát nem ez volt Jákob vágya, és Lának meg nehezebb lehetett, mert ő se ezt akarta ő csak belekerült ebbe apja parancsára. Úgyhogy, úgyhogy nem egyszerű helyzet, de Nézzük meg, hogy mi történt lával, mert lehet nem hibázhatjuk azért, amiben került. Ugye nem kibent személy volt e, valamilyen szinten, de, de ő erről nem tehetett. Úgy csak az ide sok De az úr látta, le a megvetett voltát, és megnyitotta az ő méhét. Rá, rá met ő maradt. de a teherbe esett, és fiút Rubénnak nevezte el, mert azt mondta, meglátta az úr nyomorúságomat, most megszeretni fog a férjem. Hm. Aztán ismét teherbe esett, fiú és ezt mondta. Bizony meghallotta az úr, hogy milyen megvetett vagyok, ezért adta nekem azt is, és elnevezte őt Simeonnak. Majd újra teherbe esett, fiú és ezt mondta, most már ragaszkodni fog hozzám a férjem, mert három fiú szültem neki. Ezért nevezte el őt lébi Megint teherbe esett, hogy szült, és ezt mondta, most már hálát adok az úrnak. Ezért ne veszte előtt Azután nem szült egy ideig. <gül> ja. Hát láthatjuk, hogy Lea nagyon vágyik arra, hogy, hogy Jákod szeresse őt. Az első gyermek születésénél ezt olvassuk, hogy most már szeretni fog a férjem. Hogy mennyire, mennyire erre vágyott, és, és érthető módon, tehát ő is vágyott egy, egy normális házasságra. És, és talán, talán soha nem kapta meg, hogy, hogy Jákob sőt, ugyanúgy szeress őt, ugyanúgy ragaszkodjon hozzá, mint ahogy Ráhelthet. De, de mégis születek neki gyermekei, Még, míg Ráhelnek egy sem ebben az időben, Addig, addig lának már négy fia volt. Ugye a lányokról meg nem is beszélve. Úgyhogy, úgyhogy igazából Isten megáldotta őt, és, és, és mégis öröme lett az életben, hogy ott volt lehetnék ki a gyermekei, akikről gondoskodott és nevelhette őket. És nézzük meg még gyorsan a, a gyermekek nevének a jelentését. A Ruben azt jelenti, hogy Nézzétek egy fiú. Ez egy ilyen örömteljes felkiállás. Mert ugye a, a, abban az időben ugye a, a fiúkat többet tartották ilyen szempontból, mert hogy ők viszik tovább a családi vonalat, meg ő az első szülött, és azért egy nagy öröm volt, hogy nézzétek egy fiú. A, <gül> a, aztán a második, on annak jelentése, hogy meghallgathatott meghallgathatott lea. Lévi azt jelenti, hogy ragaszkodás, Júda pedig, hogy dicséret. És eljól eh, azt látni, hogy Isten gondoskodik róla, hogy, hogy annak ellenére, hogy, hogy ilyen teher lea, mégis Isten gondoskodik róla, és, és megadja neki az örömet az életben. És négy fia lesz, és most már a nevédik akkor azt hovasok, hogy hálás. Most már hálát adok az úrnak. Hát el, Elérte ez az időszak, hogy most már végre el tudja fogadni ezt a helyzetet, és hálás az egész, egészért. Úgyhogy ez, ez tök jó, hogy így Isten kárfótól őt mindazért, ami, amibe bele kellett kerülnie csupán azért, mert engedelmes fizet és nem, nem derhet róla. Úgyhogy igazából szépen alakul végül is le a élete is. Nem látkozzunk. Atyám, köszönöm neked, hogy te valóban formált minket, hogy ez nem csak egy, egy ilyen tőlünk távol álló dolog, amit soha nem is tapasztalhatunk, hanem nem te valóban formálsz minket, olyan jól látni, hogy Jákob életében is, is e, te formálod őket, őt a, a nehézségek által is, és te fenyítetted őt, ha, ha kell, és megengedtél neki nehéz dolgokat, de hogy e, mégis e, te kiformáltad benne azt a jellemet, amit, e, amit te akartál. Köszönjük neked, hogy hogy te ennyire szeretsz minket, hogy e, nem csak megmentesz minket, nem csak gondoskodsz rólunk, hanem nevelsz hanem is minket, hogy nem fattyak vagyunk, hanem fiak. Uram, kell, hogy segíts, hogy amikor, amikor ilyen időszakok vannak, hogy te fenyítesz minket, akkor uh, tudjuk uh, békességgel tűni, és lássuk a célt, és ne lehet el, hanem nem tudjunk beállni, és, és megtanulni a leckéket. És uh, uram, vágyunk arra, hogy a te jellemet formálódjon ki bennünk. Kellek, hogy végeztél ezt a munkát bennünk, és, és mi pedig legyünk ebben hűségesek. És nem um, köszönöm, hogy te jó vagy, és te az örömet is megadott az életünkbe. Köszönöm, hogy, hogy, hogy van miért hálásnak lennünk. Köszönöm, hogy te gondoskodsz rólunk.